van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak, ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás papjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő nem pedig egy dollár ér egy szavazatot, és egy médiáról, mely a közvélemény előretálása és nem a politika lakája, mely a valóság Reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a rádióképek 98 on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közé. Első szótag: messze. Határnál, határon túli, nem. Fúj, fújja, szél, szél, határon túli szél, nem. Cső, szócső, szélcső, szélső, igen. Második szótag: ABC, vegyes volt, volt, csak volt, nem volt, közért, szélső közért, na ezt nem. A szélső közében az a játékszabály, hogy kimondod, amire gondolsz ki mondjuk, amire gondolunk még hozzá. 5-től 7-ig szokásunk szerint a szélsőközép köszönti a hallgatókat Gödri Búcsúval, Kardos Gáborral és Puzsér robert a stúdióban. 55-55-986 a szokásos telefonszámon várjuk a hívásokat. 06-29-98-986 az SMS-szám. E Mi leszettek nekünk rádiokafé.hu, az e-mail cím, vagy pedig látogassatok el websájtjainkra a rádiókáfé.hu, illetve szélsőközép.hu. Az iszlám, illetve az Európai Unió lokális illetve a nyugat, valamint a kelet globális konfliktusáról, annak esélyeiről a kontinens, valamint a planéta jövőjéről fogunk értekezni az első órában. Sarkítva a lokál háborúból eljutunk a globál háborúig. Hát az a kérdés, hogy milyen esélyei vannak az Európai Unió, valamint az iszlám ö, együttélésének, Főleg úgy, hogy mind az iszlám, mind az Európai Unió sok esetben rendkívül türelmetlen a másikkal szemben. A török parlament csütörtök hajnalban elfogadta azt a sokat vitatott alkotmányódosító javaslatot, ami engedélyezni a muszlim fejkendő viselését az egyetemeken. A javaslat széleskörű tiltakozást váltott ki. Szombaton több mint 40 ezren tüntettek Ankarában a javaslat ellen. Törökországot 99%-ban muzulmánok lakják, ennek ellenére az ország világi berendezkedésű. A hadsereg, a közigazgatás és az egyetemek vezetése szerint az iszlám fejkendő viselése a politikai vallási beállítottság kifejeződés ezért ellenzik azt. Az ankarai parlament az éjszakai maratoni szavazás után szombaton még egyszer voksol az alkotmány módosításról. Jól értjük, hogy most azon kéne felháborodnunk, hogy megenged valamit a, a török. Uh török törvényhozás, és az, az lenne a felháborodásunk módja, ami olyan gyakori, hogy, hogy követeljük, hogy tiltsa be, mert például Franciaországban azt azt tartják a tolerancia egyik e, csúcs teljesítményének, hogy betiltani az iszlámkendőt. Most ebben azért érzek egy ellenmondást, mint a szabad gondolkodásra viszonylag hajlamos ember, hogy miért az lenne a szabadságkiteljesedés, a mit betiltunk, tehát azért ez mindig egy picit gyanús nekem. Jó, nem ez a baj Törökországgal Török az a probléma, hogy büntetik a bárminemű megemlékezést, vagy bárminemű állítást a, a holokausztal kapcsolatban, méghozzá börtönnel. Az az alapvető probléma, hogy az alkotmányban van egy konkrét kitétel arra vonatkozóan, hogyha az iszlám párt, amely egyébként legálisan működik Törökországban, bármilyen módon hatalomra jutna, mondjuk demokratikus körülmények között hatalomra jutna, abban a pillanatban a török hadsereg átveheti a hatalmat, méghozzá katonai pucsot, tartalmaz, tehát a, a demokratikus intézményrendszer megdöntésének lehetőségét tartalmazza a demokratikus alkotmány. Az milyen? És erre már sor is került még hozzá 1980. szeptember 12-én, amikor az iszlám radikálisok elő, előretörését megakadályozva a török hadsereg bizony katonai putcsot hajtott végre, és ezt követően valami öt évre volt szükség ahhoz, hogy a polgári közigazgatás és jogrendszer visszaálljon, helyreálljon, tehát hogy visszavegye a polgári intézmény az a közösség ügyeinek intézését a hadseregtől. Most akkor tegyünk fel egy állnaív kérdést, hogy kinek is fűződhet olyan elemi, stratégiai érdeke ahhoz, hogy Törökország egy ilyen pufferként laikus ország maradjon, noha iszlám ország, de mégis laikus ország maradjon, és az iszlám világot kvázi elválasza a, a nyugati világtól, és lehetőleg hitegesség vagy szövetséges lesz, E Európai Unió tag ez, lesz, stb. Ez nem, ez nem ehhez, kérdés. Ehhez, ehhez vajon kinek fűződhetett. Már elég régóta elemi érdeke. Ez, ez, egy, nem egy, nem, ez egy olyannyira állnaív kérdés, hogy nem is nagyon problématikus megválaszolni. Ez, ez egy nyilvánvalóan az Egyesült Államok. Arról van szó, hogy az Egyesült Államok a hidegháborúnak a hevében betelepítette csomó atomrakétát annak érdekében, hogy onnan aztán jól rá lehessen látni a Szovjetunióra, és lehessen lőni a Szovjetuniót, hogyha úgy hozza a hidegháborús konfliktus. Csak hogy egy olyan országban, amelynek atomfegyverei vannak, méghozzá ballisztikus rakétákra szerelve, nyilvánvalóan nem kerülhet iszlám kézbe. értelemszerűen nem kerülhet iszlám fanatikusok kezébe ilyen mennyiségű atomfegyver. Ezért Kizárólag azzal a feltétellel volt hajlandó az Egyesült Államok egyrészt a NATO-ba felvenni, másrészt atomfegyverekkel felfegyverezni Törökországot, hogyha az a hadsereg, amelyik az atomfegyverekkel rendelkezik, adott esetben átveszi a hatalmat. Tehát itt nem, a, nem Törökország a lényeg, a török alkotmány a lényeg, a török választások a lényeg, nem a török társadalom a lényeg, az atomfegyverek számítanak, amik török, a török hadsereg kezében vannak. Azok az atomfegyverek a török táborokok kezéből nem fognak kikerülni semmilyen szín alatt, tehát itt igazából nem arról van szó, hogy a társadalomhoz hozzárendelünk némi fegyvert, hanem hogy a fegyverekhez hozzárendeljük a társadalmat. A fegyverek azok tuti kézben vannak, és ha a társadalomról másképp dönt az ország lakossága, vagy az, állam, az államrendszerről másképp dönt az ország lakossága, akkor a hadsereg lesz az, amelyik másképp rendelkezik. Tudod, mi a baromi érdekes az egészben? Én azt gondolom, hogy Törökországban van egy nagyon erős világi törekvés, és egy vágyakozás nyugati európai e kultúrközösségben, vágyva arra, hogy van egy olyan Európa, amelyik őket, a saját hitükkel együtt. E, és ők megpróbálnak időről időre tanúbizonyságot tenni arról, hogy ők már jó fiúk, ők már, ők már megjavultak, ők nem egy gonosz ö, ö, a tengelybe tartozó iszlám állam. És mit jelent? Tehát, nekik milyen képük van ö, Európáról, hogyha számukra az az eredmény, amit felmutatnak a jó magaviseletükről az az, hogy betiltják a saját 99%-os vallási hagyományukat hogy elveszik annak az alapvető velejáróit. Vagy, vagy most az adott esetben engedélyezik. Értitek, hogy miről beszélek? Hogy, hogy a törökök avval próbálják bemutatni a számunkra azt, hogy ők Európa képesek, hogy a saját kulturális identitásukat tagadják meg lépten nyomon, amellett természetesen persze nem elfelejtve, hogy nincsenek kisebbségi jogok, hogy természetesen egy csomó emberi jogi kérdésben Törökország nagyon távol áll az Európai Uniótól, de folyamatosan avval bizonyít. A, a, jó, a jóságát, hogy leszámol a kulturális hagyományaival. Aztán néha Ez, ez, ez, ez a globalizáció lényeg. Mindenki hiszi, azzal hogy... tudja bizonyítani, hogy a globalizáciának hűséges szolgálója és híve, hogy a saját hagyományait saját fejét tárcán oda tesz. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon hittem az Európai Unióba, és a mai napig nem, nem, nem számoltam le avval a hittemmel, hogy ezt lehetne értelmesen csinálni, de ami a tény, az az, hogy valójában ez, ez egy, nem egy olvasztó tége, hanem egy, egy ilyen szürke massza, amivel az Európai Unió mindenkit szeretne gyúrni, és pont a francia példa erre a nagyon Franciaországban, ahol az integrációnak elvileg hagyományaik kellene, hogy komoly hagyományai kellene, hogy legyenek, hiszen nagyon különböző vallási és etnikai csoportok élnek most már elég régóta együtt, és tudjuk, hogy egy nagyon szabadságszerető, legalább a szóla, legalábbis a szólamaiban egy nagyon szerető országról beszélünk, ott mi a lépés? Azzal a szövegel, hogy válasszuk el az oktatást, a közoktatást és a vallást egymástól, az a lépés, hogy embereket a kulturális identitásuktól megfosztunk. Megint nem integrálunk, nem elfogadjuk, hogy ez a hülye, ez turbánban jár, ez meg poyezban, ez meg bőrfejű, a harmadik meg gördeszkás sapkában van, mert ez lenne az integrációnak a lényege, hanem mindenki ugyanazt a három típusú márkát viselje és semmiképpen ne legyen Feltűnő, ne legyen kitűnő. Ebből a szürke masszából ne tudjon egyéni jellegzetességeket felmutatni. De legyen lehet kitűnő, de vallásilag ne. Tehát itt a vallási jelképekről van szó, mindig. Mindig a vallási jelképekről van szó, és nem lehet elvitatni. Tehát itt megy az elnagyolás részetekről ennek az egész kérdésnek, a globalizáció aspektusából, holott ez egy kifejezetten vallási konfliktus, és a vallási jellegét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát nem ne vitatkozom. Zajlik egy verseny három állam között. A verseny célja, hogy ki lesz az iszlám vezérállam. A három versenyző Egyiptom, Törökország és Irán. Ez a verseny, ez körülbelül 30-40 éve zajlik. Mind a három nevező mellett szólnak érvek az Európai Unió jelöltje az iszlám vezérállamának címére Törökország. Azért, mert hogy ott a, volt a, a az Kemál Atatürk féle fordulat, a modernizáció, a, a kvázi vallástalanítás, vagy hogy fogalmazok, tehát a világi iszlám. A világi iszlám, mint fából vaskarika létrehozása, kvázi a nyugati mintára, anélkül a történelmi fejlődés nélkül, mint felvilágosodás, mint ipari forradalom, tehát mindaz, amin mi itt nyugaton keresztül mentünk, ott felülről kvázi ahogyan azt ma csinált a Kínában, létre kell hozni a világi iszlámot. A másik. Jelölt... Konstantinápoly, ugye van egy európai jelentősége a török kultúrának, hát, amit, ugye, a, amit Istanbul, ves, vertek, hát van egy történelmi hát, volt, igen, egy igen. történelmi kontinuitás, amire hivatkozni lehet. Akkor ott van, ott van emellett Egyiptom, amely a legkevésbé bár a legessélyesebb lehetne erre, egyrészt azért, mert a három közül az egyetlen arab állam, de pontosan ez a probléma és ez egy kicsit talán xenofóbul fog hogy arab állam hát nem nagyon tudják összeszedni magukat. Tehát a legnagyobb lélekszámú arab állam egyébként az egész közelkeleten, de olyan mértékben nem képesek a modernizációra, olyan mértékben nem képesek ezt a vezérállami szerepet meg, ö, ö, megszerezni, megragadni maguknak, hogy, ö, hogy továbbra is egy örök ígéret. És a harmadik ilyen jelölt, hogy az iszlám vezérállama legyen, az az állam, amelyik aztán a maga képére formálja az egész iszlám tömböt, ez Irán. És Irán valóban egy erős szansz erre, be, és azt hiszem, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió azért, azért dolgozik Törökországon, hogy vezérállam legyen, bár bármi reménytelen egyébként, mert tök alkalmatlanok arra, hogy valaha is az Európai Unió tagjai legyenek. Olyan mértékben nem tudnak, nem értenek a törökök semmit a demokráciáról, az emberi jogokról, fogalmuk nincs erről az egészről. Ennek ellenére az Európai Unió és az USA tolja csak tolja csak tolja ezt a programot, hogy Törökországból igenis egy Európai Unió kompatibilis, egy nyugat kompatibilis országot kell csinálni, mert nem mond le erről a programról, hogy az iszlám igenis lehet vallásilag teljesen semleges világi állam. Irán egy rendkívül modern, ráadásul Perzsa állam, amely nagyon komoly modernizációt hajtott végre az utóbbi idő, időszakban, és hát nem szabad elfelejteni, hogy vallásilag meglehetősen fundamentalista vezetés van. az iszlám törvénykezés, ugye ezek közül az egyetlen ország, hát igen. ahol iszlám törvénykezés hát van. A, a hát jelenleg, jelenleg Afganisztánon kívül az egyetlen ország, de Afganisztánra sem igaz ez már. Tehát a világon az egyetlen ország, ahol az alkotmány az a Korán. Tehát ezzel szemben Törökország lenne ez, lenne ez a vezérállam, de hát jelenleg azt lehet mondani, hogy Törökország is csupán egy programpont az Európai Unió és a nyugati világnak a palettáján. Igen, csak azt nem felejtsük el, hogy miközben ezt a sakkozást nézzük. Valójában nincs ez a dolog, amihez Törökország csatlakozhatna. Tehát Cs. nincs ez a nagy egy megvalósult kevésbe. európai eszmény, amihez Törökország felfejlődhetne, aminek a vezér, vagy aminek a minta mintaállamává válhatna a megvalósult világi iszlám világgá válhatna, és azért mondom. Mert Európában szerintem látványosan kudarcot vallott a vallási különbözőségeknek az együttélése. ami pedig Európának az egyik legkomolyabb kihívása, lévén, hogy vallásilag nagyon is különböző csoportok egyre nagyobb számban élnek Európában, és hamarosan lélekszámukat tekintve, például az iszlám az tömegében nagyobb lesz, mint a, mint a más vallások, például Franciaországban. Nem, nem megoldott kérdés. Már nem, nem az, hogy nem megoldott, hanem a megoldások felé olyan lépéseket teszünk, hogy betiltjuk a jelvényeknek a használatát, amivel csak fanatizáljuk, csak még jobban szétszakítjuk ezeket a csoportokat, csak újabb gettókat teremtünk, és újabb potenciális frontokat, ahol ezek a vallások egymásnak csaphatnak. Ezt mondom Európa vallási integrációjának, a totális csődjének és bukásának. Csak hogy információval is kiegészítsem ezt, mivel hogy előző életemben Franciaországban éltem, Eh, nagyon érdekes, hogy ott, hogyha egy tanár egy állami iskolában elmondja, hogy mi a karácsonynak a története, hogy ez mire vonatkozik, és a kis Jézusról beszél, akkor kirukhatják simán. Mert ne, ne a, laicitás, tudod, a laicitás olyan kemény... De, de tudod miért? Ugyanúgy, ugyanúgy a temetőkben vallásos propagandának számít a vallási szertartás, ezt most komolyan mondom, és elvben az is tilos. Tehát, De tudod miért? Tehát, De Gábor, Gábor, a mi mé, érásunk ennek a dolognak? Miért tilos kis Jézusról beszélni az iskolában? Ez a lajcitás elve a állami iskolában. Nem az egyház iskolában. De mi az oka? Az az oka, hogy Mohamedről se lehessen. Az az oka, hogy az iszlámról er, se lehessen. Ez régebbi. Erről van szó, de erről van szó, a, erről van szó. Ez régebbi, ez a francia forradalom de, de, de, de, nem, de nem, ez az egyértelmű az iszlámmal szembeni intézkedés. Akkor, amikor a vallási jelképek iskolákból való kitiltásáról szóló törvényt meghozták Franciaországban 2004. februárjában, akkor betiltották a fejkendő, a szakál, vagy a túl nagy kereszt viselését, betiltották a szikek turbányát is, de csak és Kizárólag azért, mert csak erre hivatkozva, csak ezekkel az intézkedésekkel együtt, ezeknek a közegében tudták betiltani a fejkendőt a muszlim lányoknak. É, jó az... erről van szó. És amikor az egyház és az állam szétválasztásának elvéről beszélnek, akkor ez az elv nem az egyház és az állam szétválasztását fogja eredményezni, hanem éppen ellenkezőleg különböző társadalmi csoportok és gettók létrehozását, ahogyan a Bulcsú mondta, mert ennek az lesz a következménye, hogy a muzulmán szülők az ő muzulmán lányaikat ki fogják venni az állami iskolákból, és iszlámiskolákba fogják járatni őket, ez pedig nem integrációhoz vezet, hanem gettósodáshoz, elkülönüléshez, és polgárháborúhoz. Elképesztő az a, az a képmutatás, amit az Európai Unió ezügyben lejátszik. Tehát, hogy egyrészt van egy beengedő, egy toleráns bevándorlás politikája, ami meghirdeti az olvasztó tégei szerepet, és onnantól kezdve, mert neki munkaerő az baromira kell, meg kell a vérfrissítés, de onnantól kezdve, hogy ben vagy, hogy megfogod, Onnantól kezdve mindent elkövet, hogy ugyanaz a szürke assza legyél, Pontosan, Robi nagyon jó fogalmaz, azért ö, ö, nem szabad, sem, azért hozzák ide azt, hogy semmilyen vallási szimbólum ne legyen benne, hogy az iszlámot ö, visszaszorítsák, amiket, amit ők maguk hívtak be, ők engedték be az ajtón. Hát, pontosan, mászal... pontosan azért, mert bizonyos munkákat már nem hajlandóak elvégezni, pontosan azért, mert büdös nekik a mosogatás, meg az utcaseprés, majd azt a muzulmánok elvégzik. Ma van a gyalázat napja. Ma van az a nap, amikor először a történelmünkben elmondhatjuk, hogy Törökország ebben a kérdésben. Az állami iskolákban viselhető vallási jelképek kérdésében liberálisabb szabályozást érvényesít, mint az Európai Unió, ugyanis jelenleg Franciaországban tilos vallási jelképeket viselni is, állami iskolákban, Törökországban szabad vallási jelképeket viselni állami iskolákban. Gratulálunk az Európai Unióhoz! Összetett szó. Első szótag: messze. Határnál? Határon túli? Nem. Fúj, fújja! Szél. Szél. A határon túli szél. Nem. Cső. Szócső. Szélcső. Szélső. Igen, második szótag. ABC. Vegyes bolt, bolt, Csak bolt, Nem volt? Közért. Szélső közért? Na ezt nem. A szélső közében az a játékszabály, hogy kimondod, amire gondolsz. Arról szólt az eddigi fél óra, hogy maratoni vita után a törlök parlament csütörtök hajnalban elfogadta azt az alkotmánymódosító javaslatot, amely engedélyezni a muszlim fejkendő hordását az egyetemeken. Ezzel kapcsolatban reagáltak nekünk a nulla os SMS számra. Szent István is úgy csatlakoztatott, csatlakoztatott minket a nyugati világhoz, hogy betiltotta a magyar vallást és kultúrát. Nagyon fontos meglátás egyébként az, az európai integráció valódi lépéseiről. Egyébként nálunk is ugyanez történik, Európában is, csak mi nem betiltjuk a kultúrát, hanem egy egyszínű fogyasztói masszává varázsoljuk. Hát első István nyomdakai, első gyurcsány. Így van. Ez egy hülyeség, a vallás nem közügy reagál az SMS író arra, hogy, a, hogy a, a, az iskolákban betiltani a vallás gyakorlást az nem közügy. De mi a közügy akkor? <gül> tehát az a kérdés, tehát ha ez nem közügy, akkor az, a közügy az mi? Aztán a fórumunkon is van reakció, ami Rádió Café, Kukac, Rádió elérhetőséget tartalmaz. Törökország a példa arra, hogy a demokrácia és az iszlám tud együtt létezni. Ha ez megbukik, akkor az azt jelenti, hogy nincs is remény arra, hogy toleránsan viselkedjenek az arabok, törökök, persze, mert ők aztán baromira nem viselkednek toleránsan, velünk a toleranciai mintaképeivel. Egyébként egy pillanatra nem fogom a törököket védeni, mert ahogy a kurdokkal bánnak, az valami egészen elképesztő. Azt kapták cserébe, ugye, a nagyhatalmaktól, hogy a kurdokat bármikor ledarálhatják cserébe azért, hogy vigyáznak az atomfegyverekbe, a jó maradnak a. És Sokban, az és az abban, abban tartják Szovjetuniót, illetve Oroszországot. Igen. Jó, hát igen. Egyébként hadd ismételjen meg a kedveses fórumozónak. Igen. Kedves fórumozónak, hogy, hogy is írja, hogy a bizonyíték, Törökország a bizonyíték arra, hogy a demokrácia igen, és az de. iszlám ez, tehát ez egy jó példa. Vajon 1980. szeptember 12-én az iszlám radikálisok előretörését megakadályozva a török harcsereg katonai pucsot hajtott végre? <gül> tehát török alkotmányban van egy passzus, melynek értelmében ha az iszlám hatalomra kerül, akkor pucsot hajt végre a hadsereg. Tehát nem kerülhet iszlám kézbe Törökország demokratikus körülmények között sem. Ez nem demokrácia, nem ezt hívják demokráciának, amikor a többség akarata ellenére egy szűk csoport alkotmányos pucsot hajt végre. Tehát önmagában az alkotmányos pucs, mint fogalom, megszületett Törökországban. Tehát a ez a két szó, hogy alkotmányos meg pucs, ez összeférhetetlen kéne, hogy legyen, hiszen a pucs az az alkotmány ellenében jön létre, amikor a pucs az alkotmány tartalmazza a pucs lehetőségét, az az, az, az iszlám demokrácia. Folytassuk John Carternek a hozzái szólását, mert belefolytottuk a szót. Az a nagy baj velük, mármint arabok-törökökkel, hogyha beteszik a lábuk valahová, akkor nekiállnak átalakítani az ottani rendszert a sajátjukra. Lást, Hollandia és a marokkóiak, Berlin és a törökök, Torontó és a kínaiak. Aha, de a nyugat az nem ilyen. Tehát a, az háborúk azok nem erről szóltak ugyan, és a keresztes háborúk, á azok se. És az amerikai kont a teljes kolonizálása, az indiánok kiírtása, az egész betelepülés, gyakorlatilag a csak az arabok a koszos barna lábukat hát ne de, be, de, de, de tényleg most gondolkodom azon, hogy például a, például a tartás, meg a rabszolgatartó társadalmaknak a számos generációja, amit mind-mind, mind a nyugati társadalmak hoztak létre és működtettek. Az miről szól vajon? Nem arról, hogy mi a saját rendszerünket mindenhova elviszük, kvázi a globalizáció az nem a nyugati ember találmánya, és nem a nyugati életforma, és a nyugati kereskedelmi játékszabályoknak az exportálása mindenhova? Ház valójában az egy tudat invázió, valójában a nyugati hegemóniának az egyik módja a, a globális eluralás. Hát először úgy mindig úgy csináljuk, hogy a fogyasztói komfortot adjuk el, tehát, hogy ne érezd magad embernek, ha nem a megfelelő farmert viselet, ha nem a megfelelő órát hordod, és nem a megfelelő autóba jársz, megfelelően minden... nyugati itt, megfelelően nyugati. Természetesen Igen. először ezt mindig eladjuk, és mikor ez kialakult, akkor megérkezünk hozzájuk, mint megmentőként. Ez ugyanolyan inváziós politika. És fel vagyunk háborodva, ha ők a nyugati világba akarnak aztán beköltözni, miután eladtuk nekik a, a nyugati szabadságot, a nyugati paradicsomot. De ne, oda menjenek. És, és mi van akkor, hogyha... Hegy... megmondjuk nekik, hogy ők milyen nyomorban élnek, milyen szabadság nélkül, és csodálkozunk, ha el akarnak onnan jönni. Fel vagyunk háborodva visszatoloncoljuk őket. És akkor mi történik, Gábor, hogyha egy ország, mondjuk Kína, épít egy nagy falat? És ezért aztán ez az ország Kína a nyugatnak túl nagy falat, mivel hogy nem nagyon tud átjutni ezen a bizonyos falon. Nem nagyon kér Kína a nyugatnak a termékeiből. Nem kér belőle. Azt mondja, hogy én meg vagyok itt a magam körein a magam falán belül. Akkor mit csinál a nyugat? Visz nekik ópiumot, jól beópiumoztatja őket, és hogyha fellazult a moráljuk, akkor megszórja őket nyugati termékekkel. Olyannyira, hogy Mao Ce-tung lesz csak az, aki képes kilángatni őket ebből a morális ö, válságból, amibe taszítja őket a Nyugat, meg az ópium. Tehát az ópiumháborúk, azok kvázi erről szóltak. De, de nehogy azt higgyük, hogy Kína elfelejtette ezt a Nyugatnak. Azóta, És majd csak amikor majd benyújthatja a, a számlát. Nehogy azt higgyük, hogy nem fogja hát, benyújtani a számlát három, az ópiumháborúk. Három, háromszor verik ezt Kendel Ludas Matyi vissza, ahogyan mondta Döbröginek, és pontosan erről van szó, nincsen olyan, hogy valaki, valaki nem kereskedik a nyugattal, mondta Anglia az ópiumháborúk idején kínának. Nincsen olyan, hogy nem kereskedik valaki Kínával, mondja most Kína a Nyugatnak. Egyébként az nagyon érdekes, hogy Kína hogyan jár el a nyugati fogyasztói cikkekkel. Hát úgy, hogy meghamisítja őket. Tehát fog egy nyugati közismert márkát, mondjuk a Nike-t, és csinál belőle mondjuk Nilkét, és eladja a tömegtermékben Kínában. Ők valahogy nem tudják ezt a szerzői jogvédelmi dolgot olyan igazán komolyan venni, azt hiszik, hogy ez valami nyugati trükk az egészre, és nekik az teljesen természetes hogy kihasználják egy márkának az előnyeit, és egy picit megváltoztatva ugyanazt tömegtermelésben adják el. És gyakorlatilag megkerülhetetlenek, hiszen árban sokkal alacsonyabbak. Ez, ez, ez gyönyörű, ahogy, ahogy Kína a nyugati globalizációra tekinti ilyen módon. Még az előző téma az visszakanyarodva egy Pillanatnyi illúzióim nincs arra, hogy tényleg nem az lenne, hogy ahol iszlám közösség alakul kiük, a saját kultúrájukat megőrzik, és nem is kívánnak másmilyenek lenni. Uh, és arra sincs, hogy a Törökországban lenne bármilyen tolerancia vagy integritás más etnikai vagy vallási csoportok iránt. Ezt én nem gondolom. De ha Európa egy picit is szeretné a mellét döngetni, mint a, mint a gondolkodás fellegvára, mint az erkölcsi fölénynek a, a birodalma, akkor legalább meg kéne próbálni integrálni ezeket a vallásokat, és tényleg egy együttélést létrehozni, nem pedig politikával minden uh, vallási megnyilvánulást kitiltani az is. De miért olyan nehéz integrálni? Azért, mert az alapprobléma szerintem az, hogy az iszlám jelenleg kultúraként és minden szempontból sokkal dinamikusabban fejlődik, mint a nyugati világ. És miért nem látom. Úristen, ez, ez nem egy nem akkora tévedés Gábor. Most nem erről amit vasztom. most mondasz. Az iszlámot annyira, de annyira elhagyta a lendülete, és annyira, de annyira képtelenek Afrikában arra szó. A például Afrikából nem azt látod, jó, hogy az iszlám jó, fú, A kereszténységgel szembefő a kereszténység de... abszolút visz. Hogyha vallások versenyt nézzük, akkor az iszlám nyerésre áll a kereszténységgel szemben. Hat, ez egy hatalmas tévedés, és egyébként a vallások tekintetében ennek már ma már nincs is igazán jelentősége. Hát, Afrikában van például. A világi, világi társadalmak korában, Európában is. Európában is, például Franciaországot nézed, ott az iszlám a legdinamikusabb vallás Jó. ma, és, és most már második vallás a római katolikus után, egy előtte a protestáns volt. De tök mindegy, mert nem tudják a modernitásban, a modernizációban felvenni a versenyt a nyugat. Tal. Képtelenek összeszedni magukat. De nem csak a modernizáció de... kritériumai vannak, mert a modernizáció egy óriási válságban jó, van ma. Sokan... Ah, ha te nem jó, akarod észrevenni, jó. akkor is. Jó, De, de, ő, Tehát... de ők ezzel szemben nem tudnak felállítani semmit, maximum a lélekszámot, amiről te beszélsz. Ez egy Tehát... nagyon jelentős tényleg. De cseppet sem. Po... a az, az Kínával... Jó, is. Kínával is nyugat. Hogy lennének fogyasztók, mikor nincsen miből jó? Hát nem mindent, azért Gábor... a vannak. Húgábország nem... Gá van. hogy te olyan olyan de mértékben modernizálódott. egyetértettünk most végre van Olyan valami mértékben értet. modernizáció ellenes vagy, hogy, hogy beképzelsz magadnak ilyen, ilyen iszlám fejlődést, amikor halálnyilvánvaló, hogy ez létezett valamikor a történelm bizonyos korszakában. Hát a történelmnek volt egy időszaka, körülbelül akkor, amikor a sötét középkort éltük itt Európában, amikor az iszlám, az iszlám matematika, az iszlám számos területén. A görög kultúrát is. Így van. Akkor az iszlám magasan verte a nyugat. Ma nem ez a helyzet. Ma a nyugat veri magasan az iszlámot, és ezek olyan, olyan dolgok, amiket, amiket elvitatni, az aztán tényleg már a valóság érzékelésének olyan ferdülése a tudatodban, hogy az elképesztő. csak arra, ugye az mondtad, jó, hogy te mindig helyreigazítod ezeket a ferdüléseket. Kulturálisan Házér vagyok itt, Gábor. Magyar Kulturálisan érdejten. sokkal innovatívabb elvileg az iszlám világ. Én úgy emlékszem, hogy a nagy, utolsó nagy kulturális teljesítménye az iszlám világnak, mondjuk irodalmilag az Rásdi volt, aki ellen fatvát rendeltek el és egész életébe menekülve élt. Tehát ezt, e, ha ennyit tud kulturális innovációban felmutatni az iszlám világ, az nem nekem ez A nyugati nem. világ Rázs, de az a nyugati világ, az nem az iszlám. Akkor mesél, akkor ragd a kultúrkincseket, amelyek elzárva vannak az én tudatom előtt. Nézd, nézd meg a zenében is, e ja ennek a csodálatos. Ja, na jó szó szóval a zenében. Szóval, uh, Gábor, az iszlám az jelenleg nagyon-nagyon nagy defensívában van. Lehetséges, hogy nagyon sokan vannak, de jelenleg nem, nincsenek, de nincsenek erőt, tehát jelenleg akik pályáznak a világuralomra, a civilizációk, az azt, arról azt lehet mondjuk mondani, hogy a nyugat, a fogyasztói nyugat, és a kollektivista Kína. Ez a két jelenlegi pályázó, az iszlám nem, szám, nem, nem a... számít esélyesnek. a kultúrális dinamikáról beszéltem, és kár, hogy ennyire félreértetted, de most hadigazit én is, mert itt arról van szó, hogy a jelentős különbség, hogy az egyik civilizáció megkezdte a hanyatlását, mert már elég régóta nem hisz a saját értékeiben, ez a nyugati civilizáció. És a másik civilizáció és ez nagyon fája a nyugatnak, és ezért akarja betiltani az iszlám kendőt, meg mindent be akar tiltani, ami erre utal. Az határozottan hisz, ezt fundamentalizmusnak nevezi a nyugat egyébként, hogy, hogy hisz abban, amit csinál. A saját értékeiben, amiben valaha egyébként a keresztény Európa is hitte, de már nagyon régóta nem hisz benne, és ezért egy kulturális dinamikája. Ebben más Ezt teljesen máshogy értetted, ez, hát... de ilyetén módon igazad van, csak hogyha a nyugat, a földbolygót abba az összeomlás, kérgeti, amit globalizációnak, vagy globális klímaváltozásnak, vagy, vagy túltermelési válságnak, vagy nevezhetjük ezerféleképpen, abba az iszlám pontosan ugyanolyan módon belebukik majd, mint a nyugat. tehát ja, én... iszterem, de komolyan ez az egész felvetés, ez annyira mesterséges, hogy a haludó elveszett értékeibe már nem hívő nyugat, amelyik csak szenvedés, mint egy vénkrokodil, megpróbál még kisétálni a partra, hogy megdögöljön, de a fiatal és vitális iszlám a szerzi szerzi a kultúrkincseket. Az iszlámnak be van szorulva a feje a saját ö, felvilágosodás ö, előtti tanításaiba, a saját ö, ostoba, kényszeres játszmaiba. Nem féle tűnt, ne, iszlám van, nem ez tűn, most csak egy so, szubjektíve elmondom az én nézőpontomat jó, az iszlámról. Tehát be van ebbe a hihetetlen betarthatatlan játékszabályba szorulva a fejük. A kulturálisan egyetlen egy meghatározásuk van, hogy nem nyugat, hogy a gonosz nyugat, ennyi, amit kulturálisan fel tudnak mutatni. Éppen az a bajuk, hogy nem ment végbe bennük egy felvilágosodás, egy szellemi, kritikai aspektus, tehát nem tudnak szabadon nézni a világra. Folyamatosan dogmákba vannak zárva, ami a kultúrának a halála, ami a kultúrának az ellehetetlenülése. Az egyébként, hogy az arab kö került a civilizáció hozzánk az igaz. A saját, saját civilizáció. A saját civilizáció <gül> a, az, az igaz, de az egy olyan Csodálatos pillanatban követ, következett be, amikor bár volt ugyanilyen vallási elnyomás, és nem lehetett akármit fordítani, mert ha az Istenet isten szót véletlenül többet számba fordítottad, akkor véged volt, mint a botnak. Még ebben a közegben is baromi erős tudott ez a civilizáció lenni, de ilyen tekintetben ők sokkal fáradtabbak, mint mi. Sokkal, legalább 500 évvel fáradtabbak mint az iszlám hát, halálosak. -e? Az, az iszlám halálosan frusztrált. És azért frusztrált, mert két dolgot érez egyszerre, és ezt nem tudja ki. Békíteni. Egyszerre irigyeli, rettentően irigyeli a nyugatnak a javait, a fogyasztási javakat, a jólétet, és próbálja a maga szintjén valamennyire reprodukálni a maga szerény erőforrásaiból, másrészt pedig rettentően megveti, lenézi a profétára hivatkozva a proféta, tanításaira hivatkozva mindezt, és gyűlöli a nyugatot, amiért ebben a fertőben, a fogyasztás fertőjében hempereg. És, ami, és a, a tragédia az az, hogyha a kettő közül csak egyiket érezni, mondjuk csak az iricséget érezni, akkor meg lenne a lehetőség a fejlődésre anyagi vonalon, ha a kettő közül csak a másikat érezni, csak a, csak a haragot, csak a megvetés, csak az elutasítást érezni, akkor meg lenne a lehetőség a fejlődésre akár ideológiai vonalon. De mivel mind a kettőt érzi egyszerűen, Terre. ez az iszlám államok és, az, és a muzulmán emberek többségében egy, egy önmagában záródott és önmagában forgó, önmagában ö, hempergő, képtelen frusztrációt eredményez. Ez, ez nagyon fontos, amire rámutatsz, mert az iszlámban én is érzem, ahogy talán te is, Gábor egy óriási lehetőséget érzek, amib amiből nem látom se, hogy, hogy valaha aktualitás valóság is legyen. Ez a lehetőség az, hogy az iszlám egészen máshogy néz ránk, mint mi magunkra, egy, na egy nagyon kritikus élel, és nagyon jól látja a mi kultúránknak az összes válságát. De erre nem egy erős, egy magasabb rendű erkölcsi válasz születik, hanem a, a hanem a buta szabályrendszerüknek a még erőszakosabb ö, ő gyakorlása. És emellett, és pedig, emellett pedig az, emellett az pedig irítség. az irítség a javaink de és benne, az életmódunk iránt. De benne van a lehetőség az iszlám arra, hogy egy erkölcsi fordulattal Megerül, megelőzzék a nyugati civilizációt akkor, hogyha sokkal magasabb rendű értékeket, akár egy sokkal torel, toleránsabb, sokkal integránsabb államnak a, a képét fel tudják mutatni, akkor mindenképpen le fognak győzni minket, és ez a potenciál bennük van, csak ebből semmi sem csak, csak lehet. Kéne jönni egy új iszlám vezetőnek, aki ezt megteremti. Nézzed meg egyébként, csak számos példát lehet hozni. Ott van például az Al Jazeera vagy az Al-Arabia televízió. Nézzed meg, teljesen nyugati mintára, hmm. teljesen egy az egyben átvették a nyugati brendeket, Friderikus Sándor nem másolja olyan szépen a CNN-t. az iszlám, ugyanaz az, iszlám az... Kóla. Na hát igen, megkakóla konkrétan, meg de én ittam már Master kólát is, egy az egybe úgy néz ki. Tehát én nagyon sok, tehát körülbelül hat iszlám államban voltam, én imádom az iszlám turizmust, és még tervezek másik hatba elmenni. Nagyon-nagyon szeretem, mert pont az az élmény, mintha lemennél a térképről, sehol nem lehetsz annyira szabad, mint egy ilyen országban. És nagyon-nagyon sok helyen, nagyon-nagyon-nagyon sok embernek az érzését, próbáltam, vagy véltem átélni a nyugattal kapcsolatban. Ők, ők, ők, ők valahol a nagy testvéreiknek tartanak minket, akikre haragszanak is, és akikhez hasonlítani is akarnak is. Nem tudnak dönteni a két érzés között. Jó, hát alapvetően a konfliktus oka, ebben talán egyetértünk, az az, hogy két rendkívül agresszív és, és terjeszkedő civilizáció van egymás mellett és ezért folyamatosan minden fronton konfliktusba kerülnek, és tükröt tart nekünk az iszlám ilyen értelemben, csak nem vesszük észre benne magunkat, hogy amit mi olyan nagyon fundamentalista, nagyon nyomuló, nagyon erőszakos, civilizációs agressziónak tartunk, az nem más, mint az ő ellenreakciók, ami legalább olyan ö, nagy agresszivitásunkra, és egy másik példát is hoznék, hogy ez mennyire tük tükör ö, hatás. Volt ez a ö, ez a profétát kigúnyoló Dán karikatúra, és ez a szó szerint antiszemítel Hetz kampány ment ö, a nyugati médiában, mert ugye a szemiták a, az arabok is, ezt ne felejtsük el. De nem volt azért. arab ellenes a Hetz kampány? Hát azért azért, a, azért, a, a, azért a, a stigmatizált Nézd, jó, ez pont ugyanaz, jó, mint, amikor, mint amikor Mózesben, Mózesben mutatták meg a, a, a, a, a, a, a, a, a bűnös, minket behálózó ez világhataromra törő zsidót. Ez ugyanaz a kampány, kampányból, csak nem veszük észre, Gábor, hogy mi ugyanazt csináljuk. Gábor, Tehát, hogy, egy kicsit! Figyelj egy kicsit, rám légy szíves! Na. Felgyújtottak konzulátusokat és nagykövetségeket, például a Dán nagykövetségeket. szerinted én ezt mentettem, azért, föl, most, várjál, most magunknak tartott tükről. Beszélni, erről beszélni az egyhátsz kampány? Nem erről volt szó. Egy nem erről nem volt, volt szó, hanem vegyük már észre, hogy ez pontosan azzal a sémával működött a nyugati sajtóban, mint a 30-as évek zsidóellenes ellenes karikatúra kampányait. Hát az pontosan nem. ugyanaz a séma, csak nem veszük megjelent egy, megjelent észre. Ráadásul egy belsőtt antiszemitezmus, mert szemiták az arabok. Megjelent egy karikatúra. Te hiszel a sajtó szabadságban? Én persze, Te pontosan ezért ez egy... zavar ez, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy anti kampányt csinálnak, de az arra ellenes a... egyébként határozottan. De most ellenes, azért, mert megjelent. Egy, de azért, mert megjelent egy karikatúra egy ilyen labban, ami te szerinted sérti az iszlámot, és valószínűleg tényleg nem értheti az iszlámot. Én példát akartam hozni arra, hogy hányféleképpen tükrött tart nekünk ez a konfliktus, csak nem óhatjuk észrevenni az arcunkat ebben a tükörben, mert mindig az ellenséget látjuk be. azért nagyon rossz a példát, mert ebből, ja. ebben a tükörben azért néha egész szimpatikus vonásaink is föltűnnek. Emlékeztek ja, arra a videóklipre, amikor Madonna, a, a, a Jézussal szeretkezett valamelyik klipjében? nem emlékszem arra, hogy akkor Kardos Gábor azt mondta volna, vagy ennek kapcsán Kardos Gábor azt gondolná, hogy tudatos keresztény üldözésre készül Madonna. De most, e, de most tehet, mi valahogy eljutott... Arról beszélek, hogy mi valahogy eljutottunk addig a szintig, hogy sok, sokunk e, vallási e, szentjének képviselt figurát, hogyha kifigurázzák, akkor nem nyúlunk a hangyárért, és nem kezdjük el levágdosni emberek fejét, nem gyújtunk fel konzulátusokat, mert fel tudjuk azt fogni, hogy ezek, ezek az emberek, ezek a szimbólumok, ezek a szentek, Igen. ezek a teremtmények lehetnek. Egyre, és kritikai nem fogjuk a föl, hogyha másokat egy. ez zavar. Egyre, mert az az, barján, az ami barján. toleranciánk. Én nagyon jól emlékszem, hogy a Franciaországban egy tévéműsorban volt egy egyébként nagyon, nagyon visszafogott, beszélő keresztény emberke, és, és hárman vagy négyen üvölöltek tötték le a fejét, hogy mert maga nem toleráns és üvöltöttek Tovább magukból teljesen kifordulva egy olyan emberre szemben, aki teljesen kultúráltan próbálta azért ne, védeni, had, hogy neki ö... esetleg had legyen valami meggyeződés, kamara, hárman le így, ahogy hadd ne, most Robi, hadd nem ne, mert maga nem toleráns. Hadd te nem ma a, a Francia tévében szereplő négy évvel ezelőtt a Francia tévében szereplő kicsoda miatt, jó? Most az, hogy azt egy csak azért hoztam példának. Gábor, ez a Na. Sötét, sötét személyeskedés, ami ilyen szintre lesüppetsz. A, a probléma az volt azokkal, az aki... Kell egy az volt, biztos, hogy biztos lehetsz benne. Íme itt van. Szóval az, az volt ott a probléma alapvetően. Azzal, a, azzal, amit ott a Dán követséggel szemben előadtak, hogy fölgyújtották a Dán követséget. Azt én felmentettem? Azzal kapcsolatban az alapvető probléma, De nem, ad... is ez mutat, ez tart tükröt. Gábor, Alapvetően azt tart tükröt nekünk ebben a kérdésben, hogy egy valamit nem értettek meg. Hogy a Dán király, meg a Dán nagykövet, meg a Dán külügyminiszter, meg a Dán miniszterelnök nem tehet arról, ami egy Dán labban megjelenik, mert van a Dán újság, ami száz százalékig független a Dán kormánytól. És ez az, amit ők nem értenek, mert náluk ez az egész, hogy föntről a sach megmondja, hogy milyen lehet meg az újságban, így természet mert egyszerűen civilizációs különbségek vannak egy polgári demokrácia, meg egy iszlám állam között. A szélső közé bemutatja Lézerfejű az élménykorongon DVD ajánló magazin 6-7-ig Mi szükség színházra a mozikorában Mit tesz hozzá egy színi előadás, egy mozi előadáshoz a színészek nem mindig kellemes lehelletén és a gyakori szövegbakikon kívül? Mi szükség mozira a DVD-korában? Mit tesz hozzá egy mozi előadás, egy DVD megtekintéséhez, a szék karfája alatt talált rágógumin, a film előtti reklámokon, meg a szutyok tehetségtelen címlapsztárokon kívül? Lézerfejű az élménykorongon. A szélső közép hitet tesz a DVD-fogyasztás mellett. A filmtörténet klasszikusai mindig azonnal kölcsönözhetőek. Nem kell várni rájuk, vagy félretetetni. A DVD az örök értékek időtálló formája. Lézerfejű az élménykorongon. A szélső közép DVD ajánló magazinja. A szélső közép DVD ajánló magazinjával jelentkezik. Ezúttal Kardos Gábor lesz az, aki ismerteti velünk az ő személyes kedvenceit. Melyik az az öt film, amelyre ő szólítaná fel, amelynek megtekintésére ő szólítaná fel a kedves hallgatókat? Melyik az az öt film, amely az eddig megtekintett filmek közül valóban a legjobb, valóban a neki legtetszőbb volt? Melyik az az öt korong, amit fején a lézer? Pikásszok kalandjai? Na, akkor kezdjük a pikaszok kalandjaiba. Uh... Nem hát, mondja, mert az ötöt most. Hát szerintem, marad, szerintem legyen meglepetés mindegyik. Egy kis meglepetés. A Picasso kalandjai egy svéd film. Igen. És a, a burleszknek és az abszurdnak egy brilliáns találkozása. Egyébként egyetlen egy alkotót, egyetlen egy színészt nem tudnék felidézni a, a produkcióból. Ez egy olyan kult film... Ekman. Igen? Okay. Ez egy olyan kult film, amit így igazából talán már mindenki látott, de biztosan nem. hogy aki nem látta, sürgősen pótolja be. És ami... És szétröhögöd magadat, teljesen hülyére. Hülyére. De, hogy mondjam, a, minden, ami a Monty Pythonból kimaradt, Igen. mert, mert, mert, mert, mert, mert valahogy, valahogy elementárisabb is talán annál. No és aztán a második, uh, Tarkovsky, a Stalker vagy Sztalker, hogyha egy jobban tetszik. Én láttam halálnyomasztó film. Az egy csodálatos vízió, még mielőtt a Robi gyorsan belegyalogolna ebbe a filmbe, az egy csodálatos vízió, egy igazi ö, belső trip. Én nekem az apokalipszis mostal most al, egy csomó helyen ö, ö, ö, közös, közös vonalakat. Ugy, ugyanúgy egy, a, a szellemi ívnek ugyanúgy megvan egyfajta utazásbeli íve. Én ezt, én ezt egy nagyon erős ö, víziónak, egy nagyon nagy lérai metaforának tartom az egész filmet. Nekem egy nagy meghatározó film. Na, a, a másik meg, hogy nem, nem lett volna szabad, azt hiszem az öt film között, hogy ne szerepeljen orosz film. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert azért ez lehetett volna helyzetet. Örülök, hogy volt, volt ilyen kulturmissziód, de, de még de egy jó filmet is tudtál Igen. Jó, hát a, a, a, valami, valami zónába kell be, interzónába, vagy hova, ja nem, az a mesztenebéd, a a a de ott is valami zónába, zónába kell, van. Valami, valami sugárzás van ott, és valami, fú, rohadt nyomasztó az egész. azért. utazás, ez Aztól lehet, Robi, igen, igen. Tiszta, tiszta Csernobil érzés az egész. Pont nagyon jól fogalmazod meg, mert egyrészt tehát olyan, mint egy zen trip, csak a hidegháború rádióaktivitásával terhelve. Tehát ezért óriási alkotás, mert két egymástól nagyon idegen szellemi közeget tud ö, ö, koherens egységé formálni, és ebből kihozni tényleg egy katartikus alkotást az nem sem. Jó, hát De mi a katarzis a végén? Csak ezt idéz már föl nekem, vagy a hallgatóknak esetleg. Hát nekem, nekem a, a, a katarzis a végén, most, most, ilyen, emlé... na, na, el, most csak... ilyen emléknyomokból próbálom újra konstruálni azt, ami nekem ezügyben a katarzis volt, az a kifordulás volt. Tehát olyan, olyan mint amikor a már a lét urokról beszél, hogy vannak olyan, vannak olyan megélések, amikor egy egész óriási utazás megteszel, és az egésznek az elején ö, ö, találod magad, úgyhogy közben minőségileg megváltoztál. Na erre a katarzisra emlékszem, amikor befejeztem a filmet és hogy ez mennyire személyes és fontos film tud lenni, van egy kedves fotográfus barátom, aki minden évet azzal kezdi, azt hiszem a cirkóban szokták január 1-én vetíteni ezt a filmet, és azzal kezdi az évét, uh -huh. és meg lehet ezt csinálni, minden évben meg lehet nézni ezt a filmet hatodszorra már úgy, úgy többet megérte belőle. Uh -huh. no, akkor Szindvád mert hogy, hogy azért egy magyar 20 Zoltán, nagyon-nagyon nagyon szépen köszönöm a nevét. Huszárig Zoltán szerintem a, konkrétan a, egyik legnagyobb magyar filmrendező. E, nagyon kevésé ismert, és sajnos főleg csak egy ről Van a Csontvári is azért. Van a Csontvári, Van amit, amit egyébként én még nagyobbnak tartok. Van az Elégia, amit, amit megint csak nagyon nagy filmnek tartok. A, a szimbált történetről legtöbbeknek a latinovics alakítása... Hogy a belős csont, a, a, csont a sok minden össze, rutkai... Bar, Valójában hamar, nagyon nagy. egy odüsszejáról van szó. Igen. Megint csak egy utazásfilmet hoztál nekünk, és egy olyan, tehát nekem a legerősebb ebbe a filmbe az, hogy meg tudod szólaltatni egy olyan világot, amely olyan, mintha mindig is létezett volna, azt a benyomás kelti velünk a film, és soha máshol nem létezett, mint Krúdinak az agyában. Egy kicsit félretéve a sznoboskodásotokat, szóval azért a, ez a szimbád, ez mit tudott? A, mi, most mi a stereotípia a szimbáddal kapcsolatban? Az, hogy ő úgy tudott élni, hogy a pillanatnak és minden pillanatból így kiszívta velőt, nem? Nem, nem? Most nekem ez a, ez a primitív képzetem van ezzel kapcsolatban. A, nem, nem, nem, nem akár a nem a a dicsőítése ez a film, hanem, hanem annak a sajátságos álom és fantázia a világnak, amiben Krúdi egész életében élt. Ebben persze benne van a polgári hagyománynak a, a, a nőzés kultúrája, meg a párbaj kultúrája. De hogy, de hogy a színbád az az a figura, aki nem a, ne, a számára nem az a lényeg, amit éppen csinál, hanem az ahogyan csinálja. Tehát, nem hogy mindeneként az... megadja a módját, jó, nem? Élet, élet, szent, megunt, élet, milyen jó is visszatérni beléd. Ez egy mondat a filmből így van és ez nagyon fontos adat, szerintem van még néhány. De most itt megy ez a szloboskodás, de valami meg a hallgató Robi, mondjuk, mondjuk objektívet. A, ha, ha azt mondom, hogy Krúdi, akit bizonyos értelemben a legnagyobb magyar írónak lehet tekinteni, ha nagyon akarom, mint, legalábbis polgári irodalomban, ö, hogyha ilyen, ilyen nemzetközi mércéven érünk. Ö, a legnagyobb magyar filmrendezőnek én szívesen tartanám Huszárikot. És Latinovics. Tehát itt sok minden összejött ahhoz, hogy ez ilyen, ilyen, ilyen legmagyar legfilm. De ne leggyen, csak a és, és akkor a sáráról ne is feladkezzünk meg, aki, aki olyan képekkel indítja a filmet, hogy az, azt nem lehet elfelejteni, és végig, végig olyan képeket látunk, hogy az a megmarad. konkrétumok talaján mégiscsak megvédve a filmet. Tehát, én azt állítottam, hogy ez egy odüsszeja, ez egy utazás, de itt nem kikötőről kikötő hanem nők karjaiból nők karjaiba megyünk. Tehát az állomásokat különböző nők jelentik. Csodálatos női karakterek vannak benne. A női lélekrepertoárnak az egész perspektívája óta... Az ugyan nekem színbád. Egy csodálatos lélekrajza az, össze, az összes nő, legfontosabb női karakternek, és valójában ebben is egy, egy nagyon nagy alkotás a film, hogy tényleg az összes férfi sztereotípiát ott láthatod a nőkben. Egyébként Krúdi egészen máshogy nézett a nőkre, mint, mint legtöbbünk. Hasonlított nagyon Kaszonóvára, ő gyakorlatilag Krúdi minden nőbe bele tudott zugni, ahogy Szimbád is. Tehát Szimbádnak nem volt a, nem, a, nem a nagyon gyönyörű nőkre hajtott, minden nőbe szerelmes volt, ahogy egyébként Kassonová Ez egy misszió volt számára a következő film, Kim Ki Duke, mert ugye ezek rendezői filmek, tehát azért hadd a rendezőt. Tavasz, nyár, ősztél, tavasz. Na igen, ez, ez egy nagyon érdekes, ez egy buddhista tanítás, ez a film, érdekes módon egy dél-koreai keresztény rendezőkével kevel el. Ezt talán kevesen tudják. Ráadásul Kóreában, hát igen nagy hagyománya van. Sok a, komoly hagyománya van a buddhizmusnak, ugyanakkor viszont azt talán kevesen tudják, hogy van kétmillió protestáns, konkrétan református vallású, és Kim Kiduk is ilyen, és ahogyan, ahogyan ő ezt a, ezt a egyébként egy élet pályát mutat be, és tanítvány kapcsolatát, azt a folyamatot ahogyan a tanítványból mester lesz, és, és a bűnbesés, és a bűnbocsánat, és a feloldozás folyamatát. Igazából egy keresztény ívet ír le, tehát a megváltás útját írja le. De, de mindez... egy buthát visz fel a, a hegyre. Igen, de egy buthát visz fel a hegyre, nem egy keresztet a végén. Tehát tulajdonképpen egy buthista módszertan, és egy keresztény megváltástan. Jó, ez, ez gyönyörű a film. Tehát igazából azt emelném ki, hogy gyönyörű a film. És az, én... ahogy indul, az a kép, és a, ahogy a az egész tárul folyamatosan a film. És egy, és egy olyan eszközrendszert kapsz a kezedbe a filmtől, konkrétan, tételesen, tehát egy olyan pedagógus ez a, ez a Kim Kidúk, és egy olyan, ő megkapod a kezedbe a magad fegyelmezésének és a magad jobbításának a nagyon-nagyon konkrét a, a eszközeit. Kellett, a kelet mint tavasz. Ez gyönyörű ez a film. Igen, hát én akkora elcsípelt közhelynek tartom az összes mester tanítványfilmet, hogy azt én elmondani, nem tudom. Én nem én azt, azt a, ki. Ez a kedves Mester, De nem oda ez. tojtam a bokor alá, e, mit gondolsz erről? Jaj, az élet egy nagy e, vihar, amelyben hol úgy szállunk, mint a por, hol pedig eltűnt, nem a, fejva, a film. Láttad a filmet? Láttad a filmet? Amúgy? Láttam a filmet, és egyébként most meg, e, megszólalt bennem a bunkó, egyébként nekem tetszett az a film, csak nem bírtam ki, hogy ne mondjam el, hogy mennyire elegem van már ebből a lerágott csontból a mester tanítvány. ez a ez a a zen, a, zen, ez a, lényeg, a zen világában tényleg egy teljesen elcsépelt. Sokszor érdekes, de valóban engem is sokszor idegesítő dolog. De ez itt nem zen. Tehát ez egy keresztény rendezőnek, ez egy életút, igen. A keresztény rendezőnek az értelmezése a buddhizmusról, és nagyon élő, és nagyon erős, és nekünk európaiaknak, akik keresztények vagyunk, nagyon erőteljesen szól, egy, mert hogy keresztény hagyományból gyökerezünk, tehát bármelyikünk is akár ateista, akár bármilyen vagy vallástalan, vagy, vagy, vagy legyen akár egy ilyen szalombuddista, vagy valóban buddhista, vagy bármilyen, a gyökerei csak keresztények. És egy buddhista gyökerekkel rendelkező, keresztény rendező értelmezése a buddhizmusról, amik az ő gyökerei, amiket kvázi meghaladott, vagy letett, vagy félretett, ami számunkra rettentő érdekes. Pontosan, mégis erre akartam ki, kiukadni, hogy ez az erős és érdekes kivétel, ez az erős és érdekes egyedi nézőpont ezekre a problémakörökre szembe az általam vázolt, hihetetlenül lerágott csontról, és hihetetlenül túl misztifikált keleti álbölcsességek. Nem erről van szó a filmben, ez egy gyönyörű film, és szerintem ez csak egy story tulajdonképpen itt, nem, nem ez a középpont. Szerintem zseniális film. Ö, következő, hát ez egy francia film is akad. Amelie csodálatos élete. Hát ez egy Az igazi, igazi csajfilm. Ez egy igazi sikerfilm egyébként. És Talán milyen a... jó, hogy ez sikerfilm tudott lenni egy ez ilyen a film. Ez a uh, Jeuny nevű francia rendező, akinek egyébként számos nagyon jó filmje van. Tehát például a eszen. talán sokak számára ismerős lehet. Egy-e brutális szakbe, vádziója, ugye? elveszett gyerekek városa. Hmm. De, de azt hiszem, hogy Johnny rendezte a legutolsó Alien epizódot is, Igen. ami kevésbé sikerült, ha jól tudom. ilyen Az éliennel kapcsolatban az egyetlen jogos kérdés az az, hogy Alien? Szóval ez a film, az Amélie Pullen csodálatos élete, hogy eredeti címét felidézzem, ez az a film, ami a pontján van a francia művészfilm hagyományának és a kommersz közönségfilm sikerének. Tehát még hordozza az összes jó hagyományát és szép hagyományát a klasszikus francia művészfilmeknek és már tud mindent, amit egy valóban közönség sikerre ítélt filmnek tudni kell. Csak gondoljatok bele, hogy azért milyen veszélyes vállalás ez Film. Egyrészt van benne egy erősen mesevilág, ami Amelinek a, a, a belső mozia. Másrészt van benne egy ö, teljesen romantikus ö, szál, egy ilyen plátói szerelem, azt, ami végül aztán valódi szerelemmé válik. Már ezt elég nehéz összepárosítani, úgyhogy ez jó erős legyen, és közben azért mégiscsak egy nagyon furcsa elmébe ö, ö, tekinthetünk bele, egy nagyon szürreális és nagyon öntörvényű világban, tehát egy egyáltalán, számomra egy Egyáltalán nem biztos Amelinek az erkölcsi magasabb rendűsége, amivel például szivat más embereket. Minden további erkölcsi megfontolás nélkül a film ezek fölött teljesen nyugodtan elsők. Egy elsikli. érzelmi terrorista. Egy érzelmi terrorista, tehát én azt gondolom, hogy Amelie mindenképpen beteg, nagyon komoly tekintetben, és szerintem erkölcsileg is beteg, de a film és A a, ne egészséges, egészséges, te tetsz, de a filmnek a szépsége, és az egész történetnek az esztétikája az végül is feloldozást ad. Ezt egy barom érdekes kísérletnek tartom, és de. hogy ebből sikerült közönség filmet csinálni, na az az, ami... De ez, hogy Amelie beteg. Amelie egy olyan kö, körítésben jelenik meg a filmben, mintha Krisztus lenne. És hát nem az. Nem az, csak egy ember. Egy ember a maga szeszélyeivel, a maga téblábolásaival, a maga szerencsétlenségeivel, és hát a, a, a maga kis védségeivel, amilyenek mi vagyunk. És mindeközben pedig szélirányosan embereket akar megváltani adott esetben. Tehát mindenkinek az életét meg akarja váltani. csak csomó mindenki van, akivel szimpatizál, és akinek meg tudja váltani az életét, és van, van hát most te konkrétan az zöldségesről beszélsz, akinek nem akarja megváltani az életét, hanem nagyon meg akarja szivatni, azért, mert, mert meg akarja büntetni, mert azt látja rajta, hogy javíthatatlanul jó, mindenkit szivat, még magát -jó, is. Jó, bocsánat, bocsánat, de azért nem a hétköznapokban nem lenne brutális egy ilyen diktátor, egy ilyen manipulátor, aki a háta mögött ügyködik a saját erkölcsi szabályai szerint, és nem tudom, hogy az ő fejében épp zöldséges vagyok-e, vagy egy megmentendő író. Na, várjál, és ez teljesen de a... az ő fejére van bízva, hogy mi lesz az ő játékszabálya, hogy arra keleke, e hogy megráz az áram, vagy arra keleke, e hogy találkozom az elveszett gyerekemmel. De azért korrekt az erköl erkölcsi értékítélete. Tehát te, te azt hát, a nézel... persze, a és, te szerinted, és te szerinted, de most de a sajátjáról beszéljünk. Te szerinted korrekt te az szere, erkölcsi értékítélet, Szerintem túl azon, hogy nagyon párizsi a film, nagyon, nagyon, a zenés, nagyon meg az egész mozgása, a a És hát azért azt szerintem valahogy az a legfontosabb, ami nekem fontos ebből, hogy mégis ez egy szerelmi történet az öt között, hogy, hogy milyen bonyolult eljutni oda a férfi és a nő dolgában, hogy egyszerű legyen. Tehát, hogy így és ezt, ezt nagyon szépen megadja a film végül, hogy marha bonyolultan, de azért eljutnak oda, hogy egyszerű legyen. <gül> és, és a filmtörténet egyik legnagyobb jelenete van benne, ami egyébként ilyen, ilyen intertextes, tehát egy átemelés, az nem a filmnek a kohérens része, a válogatás videó az megvan. Amikor a ló megjelenik a Tour de France, amikor a, a, a falábú ember elkezd teppelni, azok valami egészen, egészen katartikus pillanat. Nem, hát az az a film, a film a filmben, ez egyébként a körcímű című film jut erről mm -hmm. eszembe. A film a filmben, ami az eszenciája a filmnek elvileg. Tehát, hogy készült egy film, ami a filmben jelen van, és amit, hogyha önmagában megnézel, akkor megkapod a kis sűrítményét annak a filmnek. Az a film az kvázi arról szól, hogy, hogy így érdemes élni, tehát hogy ne adjad fel. Hogy, így minden, hogy, így... hogy mindig vannak kis nyilak, és akkor ugye a, a galambok itt szemelgetik a magokat, amiben nyíl szóval a miroda. De ez, ez megvan meg egyébként az, Amerika, ez meg van az amerikai szépség című filmben is, ahol a abban a filmben is ugyanezt jelenti, ugyanezt jeleníti meg a quintessenciája a filmnek, amikor a film megjelenik a filmben. Sajnos nem tudom eluralni a belőlem kikívánkozó György Pétert, úgyhogy hagyd mondjam el, hogy Borgesznek a híres tanulmányában a kínai szobának hívják ezt az írói technikát, amiben van egy belső, belső mű a nagyműn belül, és ezt az egyik legnagyobb mesterfogások között tartják számon. Egyébként szerintem is az egyik legfontosabb írói vagy alkotói feladvány összesűríteni egy miniművet, ami kifejezi a mű egészét a nagy műn belül, úgy olyan a koherens része. Ez a szoba és a zóna a, na hát a, a... na hát, a hát a. Az Amelie Pulán csodálatos élete, az azért egy fantasztikus film. mert közme... csajózós film egyébként. Hát nem nőket mindig szóval. érdemes elvinni rá, vagy berakni nekik videón. mielőtt nek, berak, berakod ez, nekik, de nem videón. több, mint csajózós film ebben, az a szép. Szóval, hát igen. Ez igen, igazi az... szer szerető de, de azt teszi, film, film. teszi, teszi csajózós filmé, hogy annyira esendő, és annyira elvarázsolt, és annyira, annyira naív, és annyira butuska, és mindeközben... Közben, közben pedig... megkonztruált. És közben kérdőnyebb. meg olyan, olyan mély, mint az óc. Szóval ezek voltak Kardos Gábor legkedvesebb filmjai. Ezt az öt filmet ajánlja a ti figyelmetekbe Kardos Gábor, hogy mindenképpen szerezzétek meg élménykorongon, és utána ne, ne tagadjátok meg tőle a lézerfejűt. A következő egy ó, fél órában pedig megtudhatjátok, hogy mi a véleménye Kardos Gábornak valójában a filmről. Rádió A nílusi krokodil éjszaka cserkészi ártatlan és gyanútlan áldozatát. Az évmilliók evolúciója tökéletes gyilkológépé formálta ezt a gonosz hüllőt. Suzi, az elkoborolt gazellabóriú percei meg vannak számlálva, mit sem sejt a ráleselkedő borzalmas kínhaláról. Na ezt nem! A szélső közép nem az állatok ösztönvilágában, hanem a tudatos politikai bűnszövetkezetben látja a fenemadot. Gárdos Gábor készült a mai napra rádiós jegyzetével, mely a film problematikáját dolgozza fel. Most még így előtte tisztában vagyok vele, hogy, hogy a legmélyebb előítéleteink, amik a filmhez kapcsolódnak, ezt megkérdélezni, ez olyan brutális szembesítése az illúzióinkkal, ami lehet, hogy még a freudi analízisnél is hevesebb elutasítást vált ki mindenkiből, de azért szerintem nem akkor gyakoroljuk a szabad gondolkodást, hogyha már rég megbőlt tabukat döntögetünk újra, hanem talán inkább akkor, hogyha a legkinosabb mai tabukat érintjük, a modernség dogmáit, Na, akkor jön a jegyzők! film és a média fogyasztás csúcsa, mert a filmipar tette a fogyasztói modellt világfogyasztással. Azelőtt ilyen sose volt, hogy az egész valóságot, magát, a világot lehessen fogyasztani. Mikor filmet nézünk, világot fogyasztunk. Akkor viszont a filmipar a legkevésbé fenntartható iparág. Vagy fogalmazzunk keményebben, a film és a média tehető a leginkább felelőssé a világfogyasztásért, népszerűbb nevén, az ökológiai válságért. Szóval érdemes végre beszélni a filmről, mint problémáról. Nem csak ökológiailag, más tétje is van. A film problémája tulajdonképpen a szabadság problémája, mert nagyon nem mindegy, hogy azt tartjuk szabadságnak, mikor a természetet követjük, vagy azt tartjuk szabadságnak, hogy természeti valóságunk elől menekülünk valami virtuális világba. A film és a média szabadságképe az utóbbi szugerálja. Azt adja el nekünk minden újabb filmben. Pontosan azzal a módszerrel adja el nekünk, mint minden multimarketing, ha mi termékünket veszed, akkor leszel szabad. Ha filmek világát éled, akkor leszel önmagad. Kőkemény érdekek fűződnek ahhoz, hogy ezt mi szépen elhiggyük, és ne azt csináljuk, meg ne azt gondoljuk, amit magunktól valóban szabadon tennénk és gondolnánk, hanem amit eladnak nekünk. Filmekben és a médiában. És ezen a ponton semmilyen különbség nincs jó és rossz film, vagy művészmozi és gagyi tévé között, mert mindenfajta film az épp adott valóli természetes világhoz képest vetít nekünk valamilyen virtuális, más világot. Először érdemes tisztázni, mi történik velünk, amikor filmet nézünk. Filmnézés alaphelyzete a vízió, vagyis az, hogy gyakorlatilag ébren álmodunk, valamilyen álmot látunk. Ebből látszik, hogy a modern korban egyáltalán nem tölt el a látomások ősi világa. De hogy szorította vissza a látomásokat valami felvilágosult, racionalitás tétellenkező. Ami régen kevesen, kevesen kiváltságának tűnhetett, hogy látomásai lehetnek, abból most valóságos dömpinget kap mindenki a moziban, videón, televízióban, aminek már a neve is erről a tömeges vízióról árulkod. Attól még, hogy nem gondolunk bele, attól ez még nagyon is valós probléma. Mert a mi filmvizionálásunk egy külső szemlélő számára nem kevésbé furcsa jelenség lehet, mint az, ha valakinek épp látomása van és hangokat hall, lélektanilag halucinációnak számít. Nem árt néha egy természeti lény szemével kívülről néznünk azt, hogy mit csinálunk és milyenek vagyunk, például amikor mozizunk. Ha van ökológiai nézőpont, éppen ez lenne az film emberi jelenségként és mentális működésként egyáltalán nem tekinthető újdonságnak. Mi is történik? Emberek a sötétben vágy megjelenítő álmokat látnak, félig éber állapotban egyfajta vízióként. A film tudatmódosító vágy tükrözés. Két összetevőből áll a film látványa, a sötét sötétkamra, illetve a nézőtér sötétjéből és a vetítőgép fényéből. Mindkettő mesterséges, a fény és a sötétség is. A természetes napfény melegségét a filmben hideg műfény váltja fel. Steril reflexfény. Ez a mesterséges, tűzű fény vetíti elénk a mozi világát, melyből épp ezért szükségképp hiányzik a természetes világ, a napfény melegsége, ahogyan valóságos álmaink, saját természetes álmaink elevensége is hiányzik belőle. Itt nem saját álmainkat látjuk hanem valaki vagy valakik láttatnak velünk Mátrix számokat, valamilyen előre megrendezett víziót. Ezért is kell az, hogy mi sötétségben legyünk, amikor meglátjuk az elég vetített mozi. Mindenki ismeri azt a különös szituációt, amikor késve érkezünk, és a többiek filmnézését kívülről látjuk, mintha olyan társaságban érkeztünk volna meg, ahol már mindenki betépve a saját egotritében van, a saját moziában vizionál, de mi még nem vagyunk betépve, és inkább nyugtalanító számunkra az egész szituáció. Már, így ugyanúgy be nem tépünk a többiekkel. Valami nagyon kísérteties dolog ez, amiről persze nem szeretünk tudomást venni, ezért inkább helyünket elfoglalva a moziban minél előbb és minél intenzívebben beleéljük magunkat az épp elég, el, elénk vetített filmbe. Betépünk vele. A hétköznapi valóságban is pontosan így szoktunk, illúziókba menekülni, idegenkedünk szembenézni a valóval, ezért még idegenebb virtuális világokba, mesterséges paradicsomokba menekülni. Ha szándékos manipuláció nincs is, a filmen akkor is minden eleve elszakad földi valóságától és durván fiktívé válik. Erről mindenkinek van saját élménye a családi események vagy utazások fotózása és videózása kapcsán. Mert ugye valaki vagy videóz, vagy részt vesz magában az eseményben. A filmező ember az adott helyzetben mindig idegen, sőt az egész helyzetet elidegeníti. Még akkor is, ha nem kezd el rendezőként dirigálni, hogy ki hova álljon, családi képen, és mit csináljon a felvétel kedvéért. Innen a filmnézés élethelyzet elidegenítésének élményeből ismerhetjük a primitívek, ősi ösztönös megérzését, hogy a felvétel elrabolja a lelkét nemcsak az embernek, hanem a szituációnak, és a benne megmutatkozó világnak is. A mozi kifejezetten a nagyvárosi ember életére és vágyaira szabott tudatmódosító álomgyár. Természetközeli életet élő ember már a bezárt sötétben üléstől is ösztönösen idegenkedne, a valóságot utánzó virtuális világ pedig egyenesen rémülettel tölteni el. Ez a példa mutatja, mennyire nem természetes dolog a filmnézés. Az ilyesmihez nagyon alapos előkészítés kell. Az iskola dögunalma, a gyári, üzemi vagy irodai munka egésznapos monotóniája, aztán a tömegközlekedés magánya, végül a bérházak betonmagánya, a négy fal közé zárt álmodozás, aminek persze a mozi lesz a messiása, a magányos nagyvárosi emberek frusztrált vágyainak nagy kivetítője és illúzionistája. Aligha véletlen, hogy a városi komfort középpontjában éppen a tévé és a videó áll. Mert ezáltal lehet menekülni a lelkileg sötét kamrába zárt nagyvárosi létből. Nem, a filmnézés cseppet sem természetes dolog. A Krokodály Dundee című örökbecsült tömegfilmben van egy pontosan idevágó jelenet. A cselzetbőrű hipermácsó krokodilvadász kb. évente bemegy a dzsungelből a várost képviselő kocsmába, és ott persze bekapcsolja a világot jelentő tévét. Úgy két másodpercig nézi, hogy valamilyen alakok villódznak a katott, katott sugárcső felszínén, és valami hangserceg elő a dobozból, aztán azt mondja, tavaly is ez ment, és kikapcsolja. Ugyanazzal a természetességgel, ahogy belenézett. Az ő természeti létéből nézve minden műmozi, minden televízió ugyanaz laposan sercegő műfény és műhang, szánalmas és jelentéktelen műmájer dolog a krokodil szemével nézve. Ha lehet, ne nagyon értsük félre egymást. Ennek a tabu döntegetésnek nem az a célja, hogy bebizonyítsa milyen rossz dolog a film, hanem esetleg vegyük észre, milyen függésbe hoz. Meg főleg azt, hogy mi helyett van, és mit veszíthetünk el a filmnézéssel. Milyen valóság helyett választjuk a film virtuális valóságát. Például, mi lehet a különbség a moziban randizás, és a mozi helyetti bármilyen valóban közös program között. Együtt csinálni valamit mindig pozitívabb élmény, mint együtt nem csinálni valamit, illetve ugyanabban a sötétben ugyanazt az előregyártott álmot látni, passzívan befogadni és elfogyasztani. A természeti valóság hasonlíthatatlan a gazdagabb lehetőségekben, mert a film is csupán egyik lehetősége, de talán a legveszélyesebb közül, mert a leginkább kizárólagos igényen lehetőség. a lehetőség. A mozi nem csak passzivitása miatt mentális maszturbáció. Egyfajta én kielégítő egotrip. Ezért egyáltalán nem véletlen, hogy a mozi központi témája a szex, mint agresszió, illetve az agresszió, mint szexi és vonzó jelenség. Persze, hogy mindenki a saját moziát látja bele a filmbe, de épp ez, ami magányos tömegét teszi a mozizókat. Fogyasztói társadalom elsődleges terméke a magány, mert a magányos embereknek mindent, a legfölöslegesebb terméket és szolgáltatást is el lehet adni, hogy azzal próbálják kitölteni az életükben támadt űrt és hiányt. A mozi megjelenéséig az emberek nagyobb társaságban mindig együtt csináltak valamit nem külön-külön, mint a moziban. A mozi és a tévé megjelenésével tértek át az emberek egy olyan társasági együttlétre, amelyeknek nem az a lényege, hogy együtt legyünk, hanem hogy külön. Hogy magányba mozizzuk magunkat. Hogy mit lehetne akkor tenni? A legtöbb, amit a film tehet, azt látjuk például Tarkovskinál a Tükörben és a Sztalkerben, megmutatja a film problémáját és elvisz a filmvilágának végső határaig, és egészen a személyes világunk küszöbéig, de a természeti valóságba csak saját szabad döntésünkkel juthatunk el. A filmtől függetlenül, sőt a filmvilágából határozottan kilépve a szabadba. Hogy miért jó nekünk, ha ezt tesszük mert mégiscsak a valóság a legnagyobb mozg. Christus Maximus! Ez a forradalmi technológia lehetővé teszi az ön számára, hogy minden bűne bocsánatot nyerjen már annak elkövetése előtt. A korábbi modell három nap után támad fel, a Christus Maximus erre egy nap alatt képes. Az eddigi 30 ezüst helyett 19 ezüstért áruljuk, amíg a készlet tart. Atya, fiú, Szentlélek csomagunkban, ha egyet fizet, hármat kap. Na ezt nem! Yeah! Nem minden eladó. Számunkra van, amiszen. SMS-ek. Mi volt az első film címe? Sajnos nem hallottam, kérdezi az SMS író. Legelső film, amiről pigas szó volt? A kalandjai. Melyik volt az utolsó csajozós film, amely csodálatos élete? Van még valami érdekes, értelmes? Darab. Ö, egyik esemes hírunk hozzátennem még a listához a barakkát, az szívet, Azt mondja, hogy ezek Angyal Angyalfilm az nagyon nagy film. Aztán angyalszív. a... Angyalszív. A nagykékség, a lükbeszontól az, zénális. ami kimaradt. Lesz még topizsgálat is, lehet szembe de. Nagyon szeretem őket beszont. Igen, hát. No, kanyarodjunk vissza az általad eh, eh, hozott nagy felismerésre, Gábor, valami egészen fantasztikusat vettél észre. A legtöbb művészi alkotás fikcióra épül. Ez elképesztő, Gábor, erre tényleg egyedül jöttél rá, hogy ezek a művészi alkotások, ezek egy más világban játszódnak, amikor az ember a piroskés és a farkast olvassa, azok nem kint vannak a kertben, azok valami egészen furcsa más világban vannak, és amíg te azt olvasod, addig te is ebben a más világban vagy, Bucs. és fogyasztod, eszed meg... A, a valódi világot, és zárod be a fejedet ebbe a csúnya más világba, amíg olvasol. Búcsú, te azért vagy most nagyon demagok, többokból is. Hoppa. De te is, mert te ráadásul olvastad ennek a tanulmánynak, mert ez egy tanulmánynak a nagyon zanzásított, nagyon, nagyon besűrített kis változata, de te olvastad az egészet. Bocsánat, és én hogy... világfogyasztottam az egészet. Igen. Várjál, várjál, várjál, ő világfogyasztotta az egészet, mert Igen? nincs különbség. Hogy Gábor, ne különbség az különbségek? Végig a különbségekről Gábor, beszéltem. Gábor, amikor olvasol, akkor is egyedül belemozizód magadat egy fantázia világba. Nem, ne nem. együtt csinálod, Tehát amikor mi együtt olvasunk ugyanazt Robi, a könyvet a bulcsúval. Robi, egy szobában. Is más a belső jó, Robi, meg a most, most más. Ugye szobában értjön, vagyunk, értjük, hogy szobában vagyunk, együtt vagyunk, és mégis értjük, külön. Értjük az ellenérvet, akkor ha lehet, akkor válaszolnak erre. A gyerekpszichológiában egy evidens tény hogy, hogy miért, miért rossz az, hogyha a filmen látják a meséket a gyerekek. Nagyon nagy különbség, hogy elmesélik nekik a mesét, vagy akár saját maguk olvassák, és elképzelik a szereplőket, vagy passzívan kapják meg. akkor is meg. magányosak. Bocsáss meg, a, a gyerekpszichológia evidencia, de ha a, olvasod, de most nem. hogy ez elsorvasztja a képzeletüket. Igen, nem, hogy nem segít hanem de elsorvasztja értem, a képzeletüket. Gábor, értem, Gábor, csak abból a, nem szempontból, a különbség? abból a szempontból, amit te mondtál, lényegtelen a különbség, mert arról beszélsz, hogy magányossá tesz, Holott az olvasás ugyanolyan magányos folyamat, mint a filmnézés. Bocsás most a te aspektusodból most behoztad ide a pszichológiát, meg a pszichológusok véleményét, az az aspektus az teljesen helytálló. Csak te nem erről nem beszélsz, ugyanaz, mert fel tudsz olvasni uh, a, a, egy barátodnak, vagy, vagy kedvesednek, vagy valakinek, uh, valakinek fel tudsz olvasni egy szöveget. De az olvasás ilyen... azért nem ezt jelenti. Hogy de felolvasol. azzal te adod oda, a filmen ezt nem tudod megcsinálni, fel, levetíteni lehet csak. Vagy lefordulni. Várján. Azon kívül, hogyha a hagyományos művészeteket, mert nem csak az olvasást lehetne, itt nyilván a többi művészetet is, ez egy, egy külön fejezetet érdemel, de az nagyon feltűnő, hogy a mozi gyakorlatilag az összes hagyományos művészetet integrálni próbálja, és úgy tesz, mintha ha, ha zene is lenne, meg, meg, meg képzőünvészet is, Á, azért, meg minden fotó. Nem, nem úgy és tesz, közben, azért, mert az is. Nem, Bár, bocsánat, közben egyik jaj, sem. Nincs jaj, a egyik sem. Jó. Úgy tesz, mintha mindegyikhez értene, és egyiket sem vállalja. Gábor. Ott van például mondjuk egy Picasso kép, vagy ott van a monalíza egy borzasztó virtuális világban vagyunk, ami nem a természetvilág. Ami nem a természetvilágnak a része. Ez a gonosz lezabálta valóság szövedékéből egy darabot, és minket, amikor nézzük, arra kényszerít, hogy a gyönyörű természeti világ valósága helyett ebbe a gonosz virtualitásba vetítsük, vetítsük a tekinteteket. A már? telméletedből indulok itt a virtualitás ellen harc, a legfőbb, kritikád, a, világfog... meg, a legfőbb kritikád a világfogyasztás, hogyha a film világfogyasztás, mert képi ábrázolása egy fikciónak, akkor a Mona Lisa is egy ö, ö, világfogyasztás, mert az is egy abstrakciója a valóságnak. Tehát szét kell rombolni ezeket a képeket, hogy megmentsük a tudatunkat? Ezt állítól? Nagyon lényeges különbséget látok abban, ahogy a, ahogyan egy festmény von be a maga világába, és hogyha olvastad a, a... Tudszat, akkor abban van egy példa, hogy, hogy bármilyen természeti kép vagy festmény egészen sokkal inkább szabadon hagy téged, és nem ránd be ebbe a sötét kamrába, nem ránd be a maga, a maga világába, nem kizárólagosan lép fel, hogy ő a világ és nincs más világ. Mert ez nagyon nagy különbség, ezt egyik másik művészet sem teszi meg, mert mikor megállsz egy szobor előtt, vagy nem állsz meg, elmész mellette, sokkal jobban szabadon hagy, vagy egy festmény sokkal inkább szabadon hagy téged, hogy hogy lépsz be a világába, mint a film, ami ránt a saját világába, ha akarod, ha nem. és nem véletlen, hogy a legfontosabb rendszerpropaganda, nem csak Goebbelsznél és Leninnél, a, a legnagyobb ö, ö, rendszerpropaganda a film. És ezt, ezt külön akartam mondani, hogy ideológia, semmi más nem jelent eredetileg, ide az kép, a log, logos, az a hang, a szó. Ja, és, és a film az semmi más, mint szín, tiszta, ideológia. Abszolút hatalmi funkciója van, és elsődlegessé válik. Mindegy, a festészetnek is volt hatalmi funkciója. Persze a fejedelmek is megfestették magukat, meg a csatáikat imponzás módon, de egyikben sem vált olyan elsődlegessé a hatalmi funkció, mint a filmben. Gábor, de miért köpöd szemen a saját cikkedet ennek a vitának a kedvéért? Azt írod, no. hogy semmilyen különbség nincs művész és gagyi film között. Tehát ki és kép számodra ebben a világfogyasztás tekintetében a film. egyformán film. káros, Jó film is egyformán film, káros, de, de. a tavasznyár ősztél és tavasz, és a stalker ugyanúgy egyformán káros, sőt ez ennek a tekintetében különösen Pontosan. érdekes a Krokodil Dandi történet, amelyik mint a világból minket kiszakító virtuális valóság mégiscsak, mint, hogyha a te igazságodat, a természeti létezőt, meg a természeti létezőt, a krokodil dandit, a természetes embert. Számítkoztam, hoztam egy commerce filmből például. De, de ez nem lehet a igaz a saját, saját elméleted szerint. Ugyanolyan ká, káros krokodil dándinak az a felismerése, hogy a tévéből ugyanaz megy, mint minden más. Csak, fel, egy az csak, az csak, az csak egy valamire vagyok kíváncsi, Gábor. Miért feti izálotta annyira a természetet? szemben Ott a társadalommal. Lakom. Most lenne, te a természetben laksz szemben hát a elég közel akkor hozzá, mert ezért egy más igen. Igen, És akkor most az a kérdésem, Gábor, hogyha mondjuk fáj a fogad, akkor mit csinálsz? Kihúzod egy, egy a közeledben lévő bottal vagy elmész a fogorvoshoz? Itt ez a fő kérdés. Tehát te, akinek az az illúziód és ez egy nagyon-nagyon sötét illúzió a részedről, hogy te a természetben élsz, nem. nem. nem te a társadalomban élsz és van egy Peugeot szem te, aki a te, ugye, igen, éppen rádiózol, tehát most éppen nem világot fogyasztasz, hanem egy világfogyasztó illúziót gyártasz a tömegeknek, amelyel elemészted a tudatukat. Ezt csinálod most. Robi, Gábor, te, aki, aki, aki, aki, aki fetisizálod a természetet, azt a természetet, amelyben vakbélgyulladással megdög lesz, Szemben a társadalommal, amelyben egy valamivakbélgyulladással kórházba kerülsz. Vagy aztán simán megdög lesz a kórházban, mert, de ez, mert, a, de, mert várjál, kapsz de ez nem a társadalom, igen, de nem a társadalom jó, létét minősíti, hanem működésének módját. Most megint csúsztatsz. Jó. Szóval a társadalom Csak önmagában. A társadalom. <gül> Ezek már jó körök, Gábor. A társadalom önmagában az egy nagyon-nagyon jó dolog, mert például nem a darvinizmusnak a szabályrendszere, hanem a Krisztusi megváltást annak a szabályrendszerek vonatkozik rá. Tehát nem arról szól, hogy a gyenge az elhullik és elpusztul, hanem arról szól, hogy a gyengét azt igenis a közösség felkarolja, ha úgy, arról van szó, meggyógyítja, fenntartja. Tehát amikor te egyoldalúan és kritikátlanul fetisizálod a természetet, akkor lássuk be, hogy a természet az alapvetően Darwini alapon áll, és egyszer már volt kísérlet arra, hogy ezt a Darvini alapvetést, ezt a társadalomra vonatkoztassuk, ezt hívták. Fasizmusnak és nácizmusnak. Ez volt a szociál darvinizmus. Ez De volt a, a, most... a szociál darwinizmus, a természet bevonása, a természet szabályrendszerének behozatala a társadalom működésébe. A darvinizmus ez egy abszolút, abszolút egész más Na A szociál darvinizmus ebbe... ezt alkalmazta a társadalomra. Robi, én ebben a cucban próbáltam a másik oldalt megszólag és eddig elhallgattatott egy másik fél, olyan szempontokat próbáltam meg, behozni, amire nem szoktunk gondolni, amit nem szoktunk, persze, hogy ez, ez egy oldalúnak fog tűnni, De ahhoz a nem rettenetes ne? egyoldalúsághoz képest, amiben vagyunk a filmel kapcsolatban. Nem az egyoldalúsággal van baj, hanem a sötét demagógiával, ami sugárzik. Na, hogy te sugárzik nem, a sötétséget, szép de Tudom, ez a képzavar ebben a virtuális valóságban abszolút belefér, főleg, hogy zabáló. Sötét kamera. Na szóval, tehát te nem a vásznon megjelenő képeket kritizálod, illetve az, hogy mostanában milyenek az alkotások. Hanem a vásznon szeretné... a a megjelenő kép intézményét kritizálod. Így, a magát a vásznat, Abszolút és nem magát szó, a vásznanról volt szó. vászon, ez, nem ez, ez, ez, ez, ez a gond nem az, ez az egészszel. Film, az Olyanokat állítasz nem. például, hogy azért kell sötétség, hogy ne vegyük észre, hogy másiknak a tripében vagyunk. Nem, nem, nem. Azért kell sötétség, meg, mert nem látod, hogy mi megy a moziban. Nem, a kamera obszkurát próbáltam Pe, jó. Gábor, Gábor, te ego beszélsz. Igen. Hogy beszélhetsz egotrip mikor a mozinak pont az a lényege, hogy teljesen félreteszed a saját egódat, és Ó, be de te, és, te mozizod, rámozizod a filmre. De nem, hát, de nem, de nem, éppen, hogy arról, az veti nem megotvéd. Amikor a, a, amikor, a, amikor a moziban vagy, akkor a te, a, pont arról szól, a mozi csak úgy tudod fogyasztani a mozit, hogyha teljesen átadod magad a rendezőnek, hogyha teljesen átadod magad annak az élménynek, hogyha leteszed azt, amivel a moziba beléptél. Csak akkor tudod önfeleten élvezni a mozit. Amikor te egy műfajt kritizálsz, az nagyon veszélyes terep, mert akkor te nem azt állítod, hogy, hogy, hogy ez egy olyan eszközrendszer, ami nagyon veszélyes és nagyon sok selejtett hulladékot termel. Mert ha ezt mondanád, száz százalékig egyetértenék veled, hanem hogy ez egy rossz műfaj, egy rossz eszközrendszer. De erről beszélsz? És arról beszélsz, hogy úgy csinál, mintha integrálna bizonyos művészeteket. Valóban integrál bizonyos művészeteket, úgy, ahogyan addig semmi. Nagyon-nagyon sok művészet, nagyon sok formája a művészeteknek tett kísérletet arra, hogy integráljon a valóság megismeréséből, felismeréséből és a valóság élményéből, átadásából táplálkozó ö, kísérleteket. Olyan, mint az építészet, amely a használati funkciót legmagasabb szinten ötvözte az iparművészettel. Az opera, meg a ballett az a drámát ötvözte a zenével. De sikerült egybe, egybe gyógyítani a két egybe dolgozhatatlannak, vagy sokáig egybe az dolgozhatatlannak dolgot. Ez, igen, az A dolgot. Igen, igen, de a film behozta a dráma és a zene egységébe behozta a képet, a fotót. Tehát a, amikor a fotó a fotó mozgóképpé válik, ezáltal dramatizálhatóvá válik, és erre jön rá még a zene. Tehát itt három, tehát a drámának, mint színházi műfajnak, a fotónak, mint technikai újdonságnak, vagy felfedezésnek, és a zenének az ötvözete. És a mindegyik film... belevész, és el, el is vész benne, mint, mint eredeti művészeti hivatás. Igen, igen, de, de létrehoz valami újat, ahogyan te a csajoddal elvesztek a szerelmes ölelésben, és létrehoztok egy kiskardost. Érted, miről beszélsz? Már hát, hát módon a film, meg a dráma, a fotó és a zene házasságából megszületik a film, mint egy új minőség. És nem kéne elvetni pusztán azért, mert modern és azért, mert civilizációs. Kérdéseket már. sem kéne, alapvető kérdéseket sem kéne Dehogyis feltenni. Hogy is nem? Nem kéne általánosan leműsíteni. Hát De hát ez így provokatív a dolog, így gondolkodunk erre, rajta megkönben nem ébredünk. Teljesen fel. igazad van, Gábor, fontos, tovább mozizunk. Fontos ezzel kapcsolatban kérdéseket feltenni, hiszen így alakul ki belőle egy kiváló rádióműsor szénsőközétnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló. Nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélsőközép.